بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد ترى نشكره الله سبحانه وتعالى توكيو كاتكا سيكو هي يا 29 مويزي ورمضان نسكو امبايو هوندا يكون سيكو يا ميشو او يكون سيكو قبل يا Tofa sote kujirudia na kujithamini na kuangalia ya kuwa je tumeweza kutimiza yale ambayo tulitarajia kuyatimiza kwa wale ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amewajalia na kuweza kufanikiwa kufanya mengi katika mwezi wa Ramadhan ni lazima sisi tuone ya kuwa tuna taksir Lazima sisi tujihisabu tu, tuji ya kuwa hatujaamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala anavofaa kuabudiwa na tusighurike na amali tulizofanya kwa sababu hatujui kama amali zetu zimekubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala au hazijakubaliwa hatujui kama sisi tumeweza kuwa ni wachamungu ili Allah Subhanahu wa Ta'ala akubali amali zetu aslaf rahimahumullah tabarak wa ta'ala walikuwa wao wa wanajitahidi kufa namema na siku zote wa mema wanazozifanya siku zote wakiwa na ya kuwa je Allah Subhanahu wa taala amekubali ya amali yangu au kubali amali yangu kwa Allah Subhanahu wa taala asema inma yataqabbalu Allahu al min almuttaqin Allah Subhanahu wa taala anawakubalia wale ambao ni wa walikuwa kusema baadhi sslf kama hafidhahullah Yakuwa low kijua ya yakuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala amenikubalia kiasi kidogo kabisa ya amali yangu ningepata uhakika huo basi ningeitamani kukufa ningeitamani kufariki ili niweze kulikopata malipo ya amali ndogo hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenikubalia kwa hivyo kwa wale ambao tumepatiwa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala tusigurike na amali zetu tusione ya kuwa tumefanya mengi tusihisi ya kuwa tayari haki ya Allah tumeweza kutekeleza la katika masaa chache yaliyobakia au katika siku ile iliyobakia lazima sisi tuweze kuendelea kumnyanyikea Allah subhanahu wa ta'ala na kumlilia atukubalie yale ambayo tumeweza kuyafanya na atupatia taufiki ya kuweza kumaliza mwezi huu katika khairusababo inmal a'malu bil khawatim siku zote la kuzingatiwa ni mwisho a'mal na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakutupatia hakutupatia ya kutimiza yale tuliotarajia kutimiza katika Ramadhan tusife moyo kwa sababu siku zote Allah subhanahu wa ta'ala ni rahimi dakika chache utakazokaa kusoma kitabu cha Allah katika siku hii ya misho dakika chacha utakazokaa na kufanya dua na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya misho au kabla ya misho kwa sababu leo tarishirina tisa na tisa au 30 huenda ikabadilisha maisha yako Kumbuka ndugu yangu ya kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alisema amepata hasara kubwa mtu ambaye hata atajikuta ndani ya mwezi wa Ramadhan na Ramadhan imalizike pasina na yeye kusamehewa kwa nini hasara kubwa kwa sababu atakao kusamehewa watakuwa wameokolewa na moto wa jahannam na ambaye haja msamehewa madhambi yake basi ana kila sababu ya kuenda katika naru jahannam uliazu billah kumbukaya kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametupasha ما maminkum min ahadin illa wa lahu maq'adan maq'adun fi anar wa maq'adun fi aljannah الله عليه sallallahu alayhi wasallam أنا mawjawenu ana makao mawili mimi na Una makao yako katika moto wa Jahannam ambayo Allah ameandaa vivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia makao mengine katika Jannah kwa hivyo inategemea na namna huyu mwanadamu atakavyojiendeleza katika huu ulimwengu ikiwa yeye atamwamini Mola wake na kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallama na kujizatiti kuwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa nisa, ita, ita, it, hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kuweza kuokolewa na yale makao yake ya nar na makao hayo kufungwa na yeye kuwa admitted aweze kuingizwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala moja katika nyakati ambazo Allah anawaokoa wasalamu wengi kutokamana na moto wa jahannam yale makao yao yaliyoandaliwa katika nar Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaokoa na makao hayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasahilishia anawasahi wao kuingia katika janna Allah anawaokoa na moto wa jahannam na maana ya kuokolewa na moto wa jahannam ni kumaanisha wewe hautawahi ingia katika nar na hili ndilo madhumuni na lengo la kila mwanadamu nini twafunga na kuswali na kutoa sadaka ni ili kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie na moto wake na mwisho wetu uwe ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na ramadhani ndiyo fursa na bado tun tuna fursa kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna lillahi 'utaqa' minan nar wa zalika fi kulli layla au zalika kullu layla Allah subhanahu wa ta'ala ana waqwa wengi kutoka mwana na jahannam na hiyo ni kila usiku katika riwaya nyingine kila wakati wa iftar Allah subhanahu wa ta'ala ana waqwa tuna moto wa jahannam angalau tuna hakika leo yakwa tuna iftar ya misho leo tuna siku ya misho leo basi Tuweze kujikaribisha kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia amali mbalimbali mbali, ibada mbalimbali mbali, hatujui kama usiku 29 zilizotangulia tumesamehewa madhambi zetu na kuokolewa na moto wa Jahannam lakini tuna fursa masaa machache yaliyobakia kuweza kujirudia na kurudi kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumlilia na kuweza kuomba toba na maghfirah na msamaha na huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuhurumia akatujalia ni miongoni mwa wale ambao wataokolewa na moto wa Jahannam katika mwezi huu wa Ramadhan na watakuwa wenye kufaulu katika maisha yao ya usoni katika dunia na jambo la pili tujita, tujitahidi kuweza kutimiza ibada ya zakatu alfitr na kufikia sasa bila shaka tumeweza kusikia mengi kuhusiana na ibada hii kwa hivyo tujitahidi kuweza kulitimiza. كما الامر شا الله سبحانه وتعالى كيف تستويز كفاتيزنا عباده مهمو عباده يا عيد الفطر نافيله في العباده هي تويز كولتميزا نكولفnya كما الامر شا الله سبحانه وتعالى نكولفن زع متويتو صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته